Hölgyeim és uraim! Újra itt van Szilágyi Árpád és Asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabajtnyi érdekes témája. Önök a következő fél órában a DTM-et, vagyis a Digitális Show Mindenkinek című műsort hallják. 2015. november 3-án, itt a webcasthu Kisztán a társaságban kiszokott selfizni. Kiszokott egyáltalán a mobiltelefonjával fotókat készíteni? Van olyan? Én már akkor szelfiztem, amikor még nem volt okos telefon. Én is szoktam selfizni, bevallom. Sőt, a háztartásban selfie-bot is van. És olyan készülékek van, ami feltölti a képeket automatikusan a felhőbe valamilyen tárhelyre, vagy pedig még ilyen egyszerűbb készülékek. Nem, szinkronizál normálisan egyből. Fogja Már mindenki tudja, nem? Igen. Valahogy ebben a történetben, amit most olvastam a HVG, az derül ki, hogy nem mindenki tudja ezt. Ellopta az okostelefont, ez a gimnázistakorú fiatal ember, de nem vette észre, hogy az általa készített selfik és más fotók automatikusan feltöltődnek a felhőbe, így a tulajdonos végignézte ezeket a képeket, mint a felhőben, és elkezdte kiposztolni nyilvánosan ezeket a fotókat azzal a szöveggel, hogy ő a tolvaj, őt szeretnék beazonosítani. Egy fiatal fiút látott ezeken a képeken, aki kiválóan csücsörít, sőt az anyukájának látszó is fotó. A házak között. Csak hogy az telefonon még a geotegging is működik, tehát a képekhez tartozik olyan adat, hogy pontosan hol készítették azokat. Hát ezzel rögtön egy nagyon jelentős érv, hogy ne használjunk pálinkás egy az csecsemők otatásához, mert ez lesz a következménye, hogy ilyen aja lesz a gyereknek. meg. Szerintem nem. azért legyünk objektívek, tehát nem tudjuk biztosan, hogy ő a tolvaj, ugye ő tagadja. Ha én, én tolvaj lennék nekem az első ah, napon, hogy visszaállítás. Tehát van egy ilyen funkció, most már most a tolva iskola okostársés. Hallgatni. Igen, okos telefonokban, és ha ellopok egy telefont, akkor az az első, hogy úgymond újraformázom, tehát, hogy gyári gyári álpadon Vagy a másik Bocsánat? lehetőség, hogy rögtön kikapcsolom, nekünk a kollégáknak ellopták a telefonját, és abban a pillanatban kikapcsolták, és azóta sem kapcsolták vissza. Az első dolgod az nem az, nem az, hogy kiveszed belőle a szimkártyát. Tehát ezt így kell kezdeni Én csak mondom, mert hogyha benne van a szimkártya, akkor el van mögött a hálózat, könnyebben meg lehet találni háromszögelésre, stb. Kiveszem belőle a simkártyát, visszakapcsolom, ja. és a visszállítással gyakorlatilag visszaít de mondjuk, hogy nem fogom tudni a PIN tehát először... Igen, ezt végig kell gondolni, ezt a folyamatot azért. És a történetnek ahhoz a részéhez mit szóltok, hogy a tulajdonos indított egy blogot, ami meghirdette, hogy ezeket a képeket meg egyáltalán, hogy keresi a tettest, és az internetezők segítségét kérte a fiú beazonosításához, aztán meglett ez a fiatalember, beírta ebbe a blogba, azt írta, hogy én nem loptam el a telefont, hanem a szomszéd fiatal ember találta összetörve a csomó pontnál. Mi saját költségre elvittuk szervizbe, és meg, meg is csináltattuk. Még két adat róla, egy nem tud angolul. A, kell most az angol a második meg nem olvassa az interneten a idevágó híreket, mert hogy ez a szokás, ez annyira a régi történet, hogy ez a szokás, hogy ilyenkor blogot indítanak azok, akiknek ellopták a telefonját, és az idiótáknak a közössége az meg erről nem tud. De nagyon sokan vannak, és sokadik ilyen történet, csak ez az első magyar út, talán, amit én hallok. Angolul, angol világban rengeteg ilyen volt már. Hát volt egy nagy barátság, nem tudom, hogy hallottak róla, hogy Kínában egy fiatalemberhez került egy New Yorki fiatalembernek a telefonja. Ugye elkezdte élni gyakorlatilag ezt az életet, és New Yorkban kiposztolta ugye a kínai fiatalembernek a fotóit, Narancsedigetben, fényképeskedés egyebek, és végén akkor hype lett belőle. De, hogy Kínában aztán több mint 20 millió követték, mármint az amerikai mukit, akit aztán elutaztatta Kínába, és volt egy nagy egymásra találás egymásból. Oda vitték a családjához, mert a fiú azt mondta, hogy hát nem ő lopta a telefon, nem is járt Amerikában, valahogy hozzá került ez a készülék, ő ezt megvásárolta, nem is kérték vissza, tehát hogy ez a fajta nagy szerelem is elképzelhetőbb, hát nem Magyarországon. Mondja valaki, hogy az okostelefonok is elidegenítik az embereket egymástól. Még egy idevágó történet, fotós vonatkozás, egy memóriakártya látta, miért, vagy angol száz fotós, egy fotósorozat a Mindegyiken egy külön kis kartonlappal áll, amelyikre más-más szó van felírva. Egy üzenet jön ki, a végignézed a képeket, hogy kedves tolvaj vagy megtaláló, kérlek add vissza a fényképezőgépemet. mert nekem milyen fontos. Különben nagyon szomorú leszek, és ez másik jópofa arcot vág, valamiféle mimikai gesztust tesz, és ez így nagyon ötletes és jópofa felhasználása. DTM És most halljuk, hogy miről leszó a mai műsorban. Drónhekkel és élőben és más nyalánkságok. Már az új lenyomat is ellobható. Smart City, Európa, Internet és 5G. Tobi az automatába. Mi az a kétsebességes internet? semlegesség, Jól jegyezzük meg. Szervezzünk nyaralást a netes térképpel. Körben nézek, mielőtt odautaznék. Áruház lett a telefonból. kutatás Egyre többen vásárolnak kütyűvel Mindenről a mai műsorban Tartsanak velünk! És most bemutatom a Digitális Talkshow mai asztaltársaságát Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállottja. Kellemes hallgatózást mindenkinek! Keleti Arthur, IT-biztonsági szakember és flipper tudós. Üdvözlünk mindenkinek! Kovács Tücsi Mihály, író, újságíró és a nagy testvérünk. Kurúcimre, az NRC kutatási igazgatója, az internetes kutatások megmondója. Köszöntöm a hallgatókat! Pintér Robert, információs társadalomkutató és telefontes laborunk vezetője. Jó szurkolást. Velük beszélget a DTM házi és rendszergazdája. Szilágyi Árpád DTM Hírek a digitális világból! Kezdjük a szokásos híreinkkel. Patrick Lenhetnek a pénztárnál fizetéshez már sem készpénz, sem hitelkártya vagy bankkártya sem kell. Egyszerűen a kezével fizet. kulúcímre, miről beszélünk. A bitcoin pénztárcáját építette be gyakorlatilag a bőre alá. Felvágták a tenyerét, és beraktak Ö... valami cuccot. Hát nem a tenyerébe, a karjába, az alkarjába építette be. Azt lehet mondani, hogy így mindig nálam van ez a bitcoin pénztárc, hogy a digitális valutáját tárolja ebben, csak a karjával együtt tudja el. Hogy működik egy fizetés? Oda a pénztárhoz és oda tartja a kart. Egy videót tett fel az internetre, ahol bemutatta, láthatjuk, hogy egy eurónyi összeget az ő saját bitcoin pénztárcájából valóban fizetésre használ. Keleti, attól mindig is lelkesedett az ilyen testbeépítő csíppekért. Már jelentkezel, hogy te leszel a második? Persze, természetesen. A hát, műsorban is szó volt már a biohackingről, pont ezekről a beépíthető chipekről. Feltételezem, hogy ez egy NFC csip valószínűleg egy RFID alapú chip, az NFC és ugye RFID. ID, és hát ennek már van a hagyománya. Biohackingnek hívják, vagy biohackingnek hívják. Komplett kiteket lehet kapni az interneten, hogyha valaki szeretné a dolgot beültetni. Egyébként ő ezt egy kezdetnek gondolja, tehát további tervei is vannak. Lábába is építek? Nem, nem így, hanem alapvetően egy általános biofizetési terminál rendszert szeretne kialakítani, ahol, amit akár majd boltokban is lehet használni. Ha már így minden vagyunk majd a bőrünk alá lesz a korunkba, varva vagy építve, akkor talán a kezességet vállal fogalmai és átértékel majd, hogy mit is jelent, és a bőrünk alatt is pénz lesz. És a bőrünk alatt is pénz lesz. DTM, a digitális világ érdekes. A varázs mindenkinek Wolfgang Amadeus Mozart jut eszébe, műfaját tekintve ez egy vígopera és daljáték. Mi most ebből az utolsó szóra a játékra fókuszálunk, Justin Viktor. Mozart varázsfúvolájának a története alapján, és a zenéjére íródik a LebLike lengyel cégnek egy lengyel-japán fúziós együttműködésben megvalósuló új projektje, amiben a Mozart The Magic Flute címmel egy iOS és Android rendszerekre alkalmas kis applikációk, kis játék érkezik, vagy érkezett már. Mire a zenéjére alapul ez a játék? A zenére és a történetre, és az a nagyon érdekes benne, hogy a Tokiói Ninikai Operaházban Amon Miyamoto rendező által rendezett darab fut közben élőben, és a játék a vizuális környezete és a darabnak a díszlete, a darab díszletezése megegyezik egymással. És akkor mi leszünk az ég királynője? a darabban, vagy mi történik a játékban? A játék egy logikai játék, és Tamino herceg bőrébe bújhatunk, és Panima hercegnőt kell megmentenünk különböző logikai feladványok segítségével. Ingyenes játék letölthető? Az első hat pálya ingyenesen játszható, és 30 pályából áll összesen, szóval marad a fizetős vásárlóknak is rendesen izgalom. DTM Már nem maradhatnak titkosak az autók fedélzeti szoftverkódjai az Egyesült Államokban. Kovács töcsi Mihály, de hát eddig nem lehetett hozzáférni ezekhez a szoftverekhez? Hozzáférni mindenhez hozzá lehet, csak van ugye törvényes oldal, meg nem törvényes oldal. Ha 2008 óta a digitális törvények tiltják, hogy bármilyen digitális tartalomhoz hozzáférjenek jogosulatlanok. Sokan vannak, akik abban foglalkoznak, hogy a különböző szoftverekben keressék a hibákat. Ezzel ellen le voltak védve az autóipari szoftverek, nem nézhettek bele a szakértők sem. Rossz indultak, ugye bár mindenki belenézés is ki lehet használni, viszont maguk jobbítani akarják a rendszereket, azok nem tudtak volna hozzáférni, És egy komoly logikai és törvényességi probléma és volt. mi változott most meg? Annyi, hogy most már bizony megvan hadva egy olyan kiskapunk, hogy milyen célnal jogosan lehet belenyúlni a programba, ellenőrizni a kódot. Nem is olyan régen mutatták be azt, hogy a Chevrolet kocsiknak a fedélzeti számítógépét föl lehet törni, és le lehetett blokkolni a féket, le lehetett állítani a motort, távoli be Hatással. Ezt egy rossz indulatú hacker arra tudja kihasználni, hogy baleset okozzon, mert illettel megöljön valakit, vagy éppen csak helyszből belevezesse az autót a falba. Egy jó indulatú hacker azért töri fel ezt a programot, hogy megtalálja az ilyen hibákat benne, és értesítse róla a gyártót, hogy ki kell javítani. Mostanáig nem nyúlhatod hozzá a jó indulatú hacker, mert abban a pillanatban, hogy szólt volna a gyártónak, abban a pillanatban indítanak ellen, hogy jósulatlan nézett bele. Digitális talk show mindenkinek itt a drónhekkel és élőben új lenyomatmásolás és ázsiai mentalitás és trendek. Keleti atut barátunk az elmúlt napokban bankokban járt, vagyis tájföldön, ahol egy olyan konferenciát rendeztek, mint az ITBM. Tehát az informatikai biztonság szakemberei vonultak ott is föl, és néhány érdekes hírt hozott nekünk erről a konferenciáról. Ez a konferencia, ez a Cyber Defense, vagyis kibervédelem témájáról szól. Körülbelül 600 ember vett rajta részt. Valóban nagyon hasonlít az informatikai biztonság napjára, aminek azért örülök, mert ez azt jelenti, hogy a világ másik felén is vannak ugyanilyen jellegű kezdeményezések, tehát valószínűleg jó úton, jó nyomon járunk ezzel a témával. És hasonlók a problémák is. A problémák mindenhol nagyjából ugyanolyanok. Az erre adott válaszok azok különbözőek lehetnek. Ebből kiindulva egyébként gondolhatnánk, hogy Magyarország valószínűleg jobb, mint mondjuk Tájföld, mert a magyarok mentalitása az inkább egy kicsit negatíva, inkább egy kicsit uh -huh. inkább egy kicsit ilyen paranoidabb, miközben meg tájföld az gyakorlatilag ennek pont az ellenkezője. Tehát ott mindenki általában vidámabb, mindig a pozitívabb dolgokat akarják kihozni, az első mondatuk általában nem kritikus, hanem inkább építő, ugye nálunk ez nem annyira jellemző, mégis valahogy úgy látom, hogy egy kicsit fordítva van a dolog. Tehát ott ugyanezzel a stílussal építik a kibervédelmet, nálunk pedig egy inkább kritizálják. A technológiai szempontból is nagyon izgalmas volt a konferencia, bemutatta például drónhackelést. azt, hogy röptében? Nekem sikerült filmre vennem, egyébként föl is fogom majd tölteni a Facebookon. megtalálható. Azt a jelenséget, amikor felszállt egy nagy drón, meg egy kis drón, olyan kedvéért a kicsi volt a hacker, és a gazdája a kicsi drónnak arra vette rá a nagy drónnak a szoftverét, hogy adja föl a kapcsolatot az eredeti gazdájával. Lehetett is látni, hogy azon a irányító konzolon, ahol az eredeti drónnak, a nagy drónnak az irányítása zajlik, egy piros felirat villog, hogy megszakadt a kapcsolat a drónnal, átvette az irányítást a nagy drón felett, és szépen belereptette a falba, ahol összetört és leesett. Tehát össze ennyi volt amit lehet látni a videó felvételen is. De hát elég rémisztő ha belegondolunk, hogy mindenhez semmi más nem kellett csinálnia, csak elég közel repülni hozzá, hogy mondjuk Wi-Fi-n, talán vagy Bluetooth-on keresztül ez a hackez meg tudjon történni. Túl annak fényében, hogy mennyi mindenre akarják a drónt a jövőben használni. Hát vagy már most mennyi mindenre használják? Úgyhogy ez nagyon érdekes élőben egyébként sokkal félemetesebb volt látni, megmondom őszintén, mint ahogy így hallunk róla, hogy ott volt, az illető és teljesen elveszítette a kapcsolatot az adott eszközvel, amit ő irányít. A másik nagyon érdekes dolog volt, hogy bemutatták videón, aztán élőben is az új lenyomatnak a meghamisítási technikáját. Ezáltal azt kell érteni, hogy a videón az ottani kollégák azt mutatták be, hogy valaki megérkezik egy olyan helyre, ahol van egy új lenyomatos beléptető rendszer. Ráteszi a nagyujját az új lenyomat leolvasóra, beengedi a rendszer, és amikor belép, akkor belépéskor megfogja az ajtót, nagyjából ugyanúgy, ahogy egyébként a kilincset mi megszoktuk, és bemegy. Aztán ott egy ilyen szimpatikus fiatalember hátsorog mellette, megvárja amíg ez végrehajtódik, odalép az ajtóhoz, lefotózza az ajtó tetején látható új lenyomatot, tehát nem veszi elő a kis detektív mecsetét, mint ahogy a filmekben látjuk, és filmeket is ilyesmi. Nem kell hozzá. Nem kell UV fény hozzá, lefotózza egy telefonnal, majd aztán megkezdődik egy ilyen kis kémiai folyamat, aminek keretében ilyen anyagot, olyan anyagot összegyúrnak, kinyomtatják, ahhoz már kell UV fény, és nem mesél már az egész folyamatot. A lényeg az, hogy a végén lesz belőle három darab ilyen kis Tom Cruise-szerű új húzható valami, amivel utána lazán be tud sétálni az illető azonnal felismeri az új lenyomatát. A rendszer is ugye élő új vizsgálattal sincsen gond, mert ez egy olyan vékony hártya, ami mögött ott pulzál az illetőnek a pulzusa, igaz, hogy az nem az eredeti új lenyomat gazdájáé, úgyhogy beengedi a rendszer, és utána azt is bemutatták, hogy az illetőnek a telefonjába, konkrétan egy iPhone volt, hogyan tudnak belépni, ugyanazzal a kis vacakkal, ez az új begy helyettesítő eszközzel. Akkor ebből most azt következik, hogy az új lenyomat azonosítás kuka. Hát! Én azt mondanám, hogy nem, nem ez következik belőle, szerintem nem kuka, de abban biztosak lehetünk, hogy ilyen technológiával ezt le lehet másolni. Tehát, hogyha valaki nagyon akar vigyázni arra, hogy az új lenyomata sehol ne jelenje meg, akkor bizony törölgesse maga után, mert más, hogy egyébként le lehet ezt nyúlni. Még talán egy műszaki érdekesség, láttam ott olyan megoldást, ami nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, ami egy kis token, olyan, mint amit most mondjuk a bank rendszereknél használunk, ugye, amit kapunk, esetleg a bankoktól, amibe be kell írnunk egy kódot, visszakapunk egy másikat, ez viszont úgy működik, hogy a hátában egy kis kamera, amit rá kell fordítani a banknak a weboldalára. Tehát, amikor behívjuk a bank weboldalát, akkor ott valahol egy ilyen titkos helyen, ennek ez valami vibrálni, és a kamera azt le tudja olvasni azt a vibrálást, és a bank így próbálja azonosítani magát az ügyfel felé. Tulajdonképpen a képernyő, meg egy eszköz beszélget úgy, hogy mi azt nem látjuk. Így segítik a banki azonosítást. Digitális tóksó mindenkinek! Itt a 15 év alatt megszoktuk, hogy a hálózatok gyorsulnak és a sáv egyre szélesebb. Az okos telefonon már videót is lehet nézni, nem csak zenét hallgatni. A szakemberek azonban még mindig szélesítik és gyorsítják a mobilhálózatokat. hálózatokat. Justin Viktor szerint a jövőben egyre kevésbé a telefon lesz a mobil hálózatok középpontjában, és ez az, ami miatt az ötödik generációs hálózat, vagyis az 5G óriási változást hozhat. Jönnek az okos autók, az okos városok, a szenzorok és más kütyűk és emögött ott van Európa. De Ilyen időtávról beszélünk. Eddig hozzászoktunk ahhoz a kényelmes helyzethez, hogy a mobilhálózatok, a mobil szolgáltatók kielégítik nagyobb sávszélesség, gyorsabb internet iránti igényünket. Ez változóban van. A következő generációs mobilkommunikációs felület már nem annyira rólunk fog szólni, a főszereplők nem mi leszünk. Hát akkor ki lesz, kérdezhetnénk joggal. Automatizált rendszereink lesznek, amik kiszolgálják a mi életünk egyéb aspektusait. például, ahogy elmondtad a felvezetődben is, az intelligens városok, az elektronizált egészségügyünk, intelligens járművünk, amely önmagát vezeti intelligens parkolási rendszerein. És itt, múlva indul el? Tehát ez milyen időtáv? A Horizon 2020 programhoz köti az Európai Unió, ahol mindenre 2013-ban indult egy PPP program, ennek 700 millió euró volt a költségvetése, és aztán szépen 2014-ben megkötötték a távol-keleti együttműködéseket Dél-Koreával, Japánnal, ez egy globális verseny a fejlesztésekért, amiben az EU szeretne valahol előllenni, hát látszik az összegből, amit költenek rá, és gyakorlatilag mi haszonélvezői leszünk, bár nem a fő kommunikáció az úgynevezett 5G, 5. generációs mobil kommunikációs hálózatnak, és szerintem lassan a mobil jelző is feleslegessé válik, egységes, egyetlen kommunikációs hálózat lesz, ami minden igényt kiszolgál, például olyan izgalmas és egzotikus igényeket is, mint a gép-gép kommunikáció, ugye M2M, machine to machine kommunikáció. Ilyesmit mesélt nekünk Robesz a múltkor, amikor az autókba beépített IoT vagy Internet of Things dolgokról beszélt, és mondta, hogy ahhoz kell majd az 5G-s mobil hálózat. Mondjál akkor még érdekes példákat. Van, vagy éppen az IoT. Ugye itt ezek az eszközök egymással is kommunikálnak és így hoznak létre egy olyan intelligens hálót gridet, in intelligent gridet, ami körbeveszi majd a Nincs hálózatot, hálózatot, ami kör, rácsot, ami körbeveszi az egész életünket és lefedi minden aspektusát. Tehát ebbe bele fognak tartozni a viselhető eszközeink, tehát mondjuk például egy szívszenzor, vagy egy általános egészségi állapotunkat mérő indikátorokat rögzítő, esetleg az orvosunknak azonnal valós időben továbbító egészségügyi védelmi rendszer, de ugyanúgy mint az, hogy éppen hol tartunk Az autónkkal, hogy melegedjene már a fürdővíz, amikor hazaindultunk a munkahelyünkről, vagy a mikrosütőben a többen tehát... Mind... Nekem az érzésem, hogy olyan brutálisan sokkal több adat kell mindenhez, hogy elképesztő mennyiségű pénz kell ez a fejlesztéshez. Tehát, hogyha a mai állapotokból indulunk ki, amikor időnként egy fesztivál, vagy egy nagy esemény környékén annyira sok ember használna egyszer a mobiltelefont, hogy hát ugye kevésbé jó minőségben szól a meg a mobiltelefon hangszolgáltatása is, akkor nehéz elképzelni, hogy ezek az össze és ilyen modern szolgáltatás, amit most felvetettél, majd mind stabilan fog működni. Újtron is amit a, gyakorlatilag ez a PPP, ugye a PPP együttműködés a nagy iparági szereplőkkel, azokat is bevonva, ez csak a 700 millió euró, csak az, amit az EU elkölt, az Európai Bizottság elkölt plusz az iparági szereplők természetesen fejlesztették ki a piacukat és a vonatkozó eszközrendszereket, de konkrét számokat nem tudok mondani, a mai nap többszöröse. Én a 90-es évek elején azt sem tudtam elképzelni, hogy egy országot úgy telepakolnak adó hogy egy rács... Van néhány kilométerenként lesz egy oszlop, hogy mobiltelefonokkal bárhonnan az erdő mélyéről is fel tudom hívni a dolgokat. Minden csak fejlesztés és időkérdése. De szerintem tud már a enyerét, mert ez egy csomó biztonsági kérdést is hoz majd. Há, hogyne, hogyne. De mondjuk azt se tudtuk elképzelni valaha, hogy olyan létezik, hogy egy ország összes létező kommunikációját folyamatosan szűrjük, ami az internetre megy, pedig Kína most ezt csinálja, és még további kapacitásai is vannak, tehát még messze nem jár a kapacitása végén. Szerintem ez a grid, vagy ez a rács, ez nem csak az az adatokat érinti, vagy annak a módját, hanem igazából azt is, hogy hogyan adódnak össze a különböző képességek, meg kapacitások egy nagy hálózattá, és azt gondolom, hogy ez mind a védelemben, mind a támadásban, mind a kapacitásokban meg fog jelenni. DTM A digitális világ érdekes! Napok óta hallunk az Európai Unió döntéseiről az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatban, meg arról, hogy kétsebességes lesz az internetezés Európában. Pintér robert robertel most áttekintjük a témát, az előjelekből előny és hátrány is kiolvasható, például előbb-utóbb egyáltalán nem lesz roaming-díj, tehát a határokat átlépve és ugyanannyit fizetünk majd. Ugyanakkor vannak, akik szerint ebből a szabályozásból lesz majd az igazi internet adó. Az első hírek azt emelték ki, hogy aki fizet, annak gyorsabb lesz a weboldala, aki meg nem, annak meg lassabb lesz az internet oldala. Miről van szó, hiszen valamiféleképpen mindenki fizet? Alapvetően a netsemlegességről van szó, ez egy nagyon száraznak tűnő fogalom, de érdemes megegyezni, Ez arról szól, hogy az interneten közlekedők kis adatcsomagok, amik jönnek-mennek, ezek között érdemben nem teszünk különbséget. Tehát, hogy valami egy e-mailnek a része, vagy egy torrentnek a része, vagy egy videóhívásnak része, vagy bármi másnak, ezek jönnek-mennek ezek az adatok, és azonos elbírálás alá esnek. És igazándiból a netsemlegesség meghaladása bizonyos kétségeség, és internet ez arról szólna, hogy ha valaki fizet azért, hogy valamelyik adat előnybe kerüljön, tehát gyorsabban érjen oda, vagy biztosan érjen, akkor ez meg fog történni. Úgyhogy egy egészségügyi szolgáltatásról beszélünk, szív adatok mennek egyik helyről a másikra, a betegtől a kórházba, és annak biztosabb Egyenek. legyen, garantált legyen az útja, szemben azzal, hogy mi mondjuk játszunk egymás. Jelenlegi szabályozás pont erre törekedne, hogy vannak olyan szolgáltatások pont az öt kéret felkészülve, amiknek erőnt kellene élvezni, hiszen ezek életbevágó fontosak, pont az egészségügyi. És a köz Közlekedési adatokról van szó, És ehhez képest ugye azt mondják, akik a sem semlegesség vannak, hogy még ebben az esetben sem egyértelmű, hogy mi fontosabb. Hogy, hogy, mi, hogy mi az, ami fontosabb, mert hogy ez tulajdonképpen egy kis kaput tesz lehetővé a távközési cégek számára. Mert mi történik? A távközési cégek viszontosan sokat költenek ennek a bizonyos gyors infrastruktúrának a kialakítására, miközben ők úgy a úgynevezett dump pipe vagy buta cső szerepbe kényszerülnek, nem ők csinálnak pénzt ebből az egészből. Ők beszedik az előfizetői díjakat, amik viszonylag a nagy verseny miatt alacsonyak, profit nem ott keletkezik, hanem a Google-nél, a Facebook-nál és az egyéb nagy cégeknél, és ezek a cégek viszont, vagy a Netflix, ami a, mondjuk az internetes forgalomnak a, egy jelentős részét használja, és az infrastruktúrának a jelentős részét használja, ő érdemben pénzt nem rak ebbe bele, tehát ő használja az infrastruktúrát, de nem áldoz rá. Tehát két olvasata van ennek a történetnek, a távközlési cégek pénzt szeretnének valahonnan, és azt mondják, hogy aki használja, az igenis fizessen érte. bírálok meg azt mondják, de ha fizet érte egy nagy, akkor az ő szolgáltatását fogják előnybe helyezni, tehát nem lesz verseny, mert a kicsiknek esélyük. Nem lesz minőségben versenyezni a nagyokkal. Tehát egy Netflix mondjuk tíz évvel ezelőtt ha ez a szabályzás létezett volna, nem tudott volna labdába rudni. A kiskapu itt mire vonatkozik? Arra, hogy telekommunikációs szolgáltató megszerez magának egy jogos jogosultságot, és azt mondja, hogy ó, én egészségügyi adatokat szolgáltatok, és közben meg nem tudom, hogy pornoldalak mennek. Ennek. Nem, a kiskapu van. Teljesen praktikusan arra vonatkozik, lehet, hogy ti használtatok már a Facebooknak az éró szolgáltatását. Tehát, amikor a Facebookot el érni, úgy idézőben ingyen a telefonodon, nem számított bele az adatforgalomba. Vagy most is van ilyen csomagja több szolgáltatónak, hogy például a zenét hallgatók, az nem számít bele az adat Ez Az ünezett zero rating. Ezzel egyébként az Európai Unió szabályozás nem is foglalkozik, pedig ez egy mai létező gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat kivesznek, úgymond az adatforgalom számlálásból, és akkor a felhasználók nyilván abba az irányba indulnak el, hogy ja ha ez idézőben ingyen van, mert nem kell az adatért fizetnem, akkor persze, hogy ezt fogom használni. Akkor viszont a versenytársak, hogy vannak versenyezni ebben az esetben, tehát sírul az egyenlőségek az elve. Itt mi most egy európai beszélünk, de hát ugye az internet természetesen globális. Hogyan lehet itt megteremteni az egyensúlyt a mondjuk amerikai, meg távol-keleti szolgáltatások és a, az európaiak között? Hát ugyanez a vita gyakorlatilag lezajlott egy jó fél évvel ezelőtt Amerikában, annyira, hogy gyakorlatilag a nagy televíziós műsorok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és próbálták elmagyarázni a mezei hűzőnek, hogy figyelj, ne semlegesség, ne aludjál el, mert úgy tűnik, hogy ez téged nem fog érinteni, de ez szélek húsba vágó. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon az internetadó volt az, ami képes volt utcára vinni az embereket, ugyanez a helyzet a -ban is. Ott is utcere Ott is utcára mentek az emberek, nagyon nagy tiltakozás volt, nagyon sokan írtak a képviselőjüknek, és sikerült elérni azt, hogy a távközlési lobby ne tudja azt elérni, amit Európában el tudott érni. Ha most összeeskésel akarok beszélni, akkor például a német állam az tulajdonosa a Deutsche telekomnak, ami egy távközlési társaság még pedig az egyik legnagyobb Európában, aminek érdeke, hogy ez a szabályozás megszülessen, és a németek voltak azok, akik keresztül ezt, ezt a szabályozást. Tehát itt a hatalmas politikai érdekekről meg csatározásokról van szó. Amerikában ehhez képest nagyon nagy a szolgáltatók, tehát az internetből élő szolgáltatók, Google, Facebook és egyéb szereplőknek a szerepe, nagyon nagy pénz fölött rendelkeznek, és nekik a, nagyobb is a lobby erjük Európában, mivel amerikai szolgáltatásokat használunk, nem volt, aki kilobbizza helyettünk ezt a dolgot, tehát most azt történik, hogy nem az előfizető fogja kifizetni a távközlési infrastruktúra kiépítését, hanem azok a cégek, amik az interneten szolgáltatnak. Digitális Két hetente az asztaltársasággal. November van, de most egy kicsit visszatérünk a nyaralás időszakára. A Kovács Tücsi Mihály és családja például jár-e Európába nyaralni? Hát hogy van időben és ke agyagi keretemre, akkor feltétlen. És internetet használtok a nyaralás közben? Vagy ilyenkor kikapcsolod a okos telefon meg a laptopot és... Igazság szerint főleg előtte használom az internetet. Most egy elég különleges helyzetbe kerültem az idén, úgy terveztük, hogy le akarunk menni majd a tengerpartra, viszont pont a nyár közepére esett egy olyan projekt ennek a vége, amit feltétlenül le kell zárni. Most ott van nekem ugye már egy határidő, amikor készeked, hogy ha csúszunk vele, akkor is be kell fejezni. Vagyis nem volt időt keresgélni az Idő öh, Idő még lett volna, csak nem tudtam volna mikorra le például annak szállást, utazást, stb. Kezdett úgy márunk körvonalazni, hogy na, most már végezni fogunk a amikor még bejött egy extra projekt. Ugyanis sikerült egy magyar óra ráharapnom, aminek következtében ketté tört az egyik fogam. Tehát bejött a fogászom is, aki viszont csak hétfönként rendel. Úgyhogy így rögtön előadódott egy olyan ortopéd helyzet, hogy már a hivatalos utazási irodákkal sem foglalkozhattam, mert nekem kedden reggel kellett indulnom, és szombat vasárnap hazajönnem, hogy a következő kezelésre itt legyek. Tehát ilyen extrém, rövid, de intenzív nyaralásban kellett gondolkodnom. Vagyis saját magadnak kellett megszerveznem. Igen, igen, amire már hális ennek rengeteg lehetőség van. Manapság már alig van olyan hely, aki nincsen fön szállodaként, városként, településként, valahogy fönn az interneten. Tehát mindent körbe lehet nézni. Erre már rengeteg lehetőség van a szállásfoglalás. Inkább én egy olyan lehetőséget mutatnék, amit most én rengeteget használtam. Hálás ennek a páromban az a típus vagyok, akinek kell egy tiszta fürdőszoba és egy tiszta ágy, mert egyébként nem tartózkodunk a szálláson, hanem mindenfelé járkálunk. Kitaláltam, hogy kevés az idő, közelre menjünk, kiálljuk be az A A az volt, hogy akkor különböző szállodákat ajánlott föl, azokról nemek ilyen képek vannak föl, hogy milyen szép, milyen jó. Én mégis egy másik helyen próbálkoztam, a Google-nek a Street View-ját kerítettem elő, mert azok igazi egy... képek. Azok valódi képek, és egész egyszerűen a cím alapján oda mentem, és körbenéztem. Uh -huh. Érdeklődött, hogy milyen helyre akarok menni, nyugodt hely, stb. És ajánlott itt több kisebb települést, egyik nem is hallottam, nem és kiderült, hogy egy öböl egy pici váruska, ami így szinte függőlegesen fut föl egy hegyoldal, nem igazán népszerű turista, tehát egy nyugodt hely, régi magyar város, nagyon remek a hangulata. Rögtön az látszott, hogy ami az utazási könyvből kimaradt, az a Street View-ból, mint láttam. Tehát egész egyszer az volt a helyzet, hogy oda mentem, rákattintottam, és körbenéztem valamit, ha megálltam volna az autóval, és körbenéztem, hogy ott milyen a dolog. De nem megy el sok idő azzal, hogy egy szállodanév alapján keresgélsz a Street view n Tehát, hogy amíg oda navigálsz, azért az is egy tartam, és hogyha mondjuk 10-15 helyet végig kell így kattintgatni, az sok idő lehet. Hát sok idő, de az ember hogyha jól akarja érezni magát, akkor rászállja az időt ilyenekre. Amikor kiválasztottam így a szállást, akkor gyakorlatilag 5 éjszakát három különböző helyen töltöttünk. Tehát volt, ahol csak egy éjszakát volt, ahol 2 éjszakát töltöttünk. És nem csak azt terveztem meg, hogy hol legyen az a szálloda, hogy nézzen ki, hanem az, hogy mivel tudtuk, hogy tovább akarunk menni, állandóan járni akarunk, kitaláltam, hogy bejárjuk egy nap alatt Elmegyünk négy városba, és négy strandon fogunk egyszer egyszer fülödni. Tehát egyszerre utazunk, és egyszerre élvezünk a strandolást is. Azt csináltam, hogy ellenőriztem, hogy azokon az útakon, amik ott, vannak, azok tényleg használhatók-e, tényleg lehet-e rajta járni, mert belefutottom már arra, hogy másodosztálnak jellemezt az út, az ekkora kártyuk voltak rajta. Vagy tényleg, hogy jól járható az egész. Nem beszélve arról az hogy hogyha tényleg ott vagy, akkor már ismerős utakon kell. Menni. Pontosan, tehát például volt egy olyan, hogy volt egy kritikus kereszteződés, amin az volt, hogyha ezt a kereszteződést elrontom, akkor 80 km-re hosszabb úton jutok el a másikra. Úgyhogy egész egyszerűen odamentem a kereszteződésbe és bele a közepén a street view-ba, pontosan láttam, hogy hogy fog kinézni a célszövődés, ugye amkor oda értem, felismertem, és tudtam, hogy itt kell elmenni balra. Tehát adott előbb a street view-val, szépen egész egyszerűen végigjártam az utat, és én már arra, hogy mi vár el rá a út közben. Szumma szummárom jól sikerült a nyaralás jövőre is így tervezed majd. Remekül sikerült sokkal jobban sikerült, ez abból a szempontból volt, hogy nyugodt volt az utazás, hogy tudtam, nem kellett ami a tagódnom, hogy GPS és térképpen ellenére hol kell lefordulni már ismertem, mint amikor hazafelé járnék, hogy hogy kell. Sokkal kényelmesebb volt, élmény volt így kirándulni. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. igen érdekes adatokat kaptam Kuru Imréttől azzal kapcsolatban, hogy vásárolunk e már Magyarországon az okos telefonjainkon? A trend ugyanis egy masszív növekedést mutat, egyébként a számokból az is kiolvasható, hogy egyre többen interneteznek az okos telefonnal. Világos hogy a netes vásárláshoz szükséges az internet hozzáférés. Kütyün a vásár, ez tehát a témánk, de én onnan kezdeném, hogy kisképernyős eszköz, ezt a kifejezést használtátok a kutatás anyagban. Ez ugye az okos és a táblagépet jelenti. ha használod akkor mindenki legyen Tisztában. Örülünk neki egyébként, hogy nyelvújítással is foglalkoztok, vagy máshol is használatos kifejezés? Megmondom őszintén, én már olvastam más helyen is ezt. A small screen, az ugye az angol kifejezés, azt gondolom, abból ez egy ilyen magyarított, hogy kisképernyős eszköz. Lehet, hogy mi találtuk ki, akkor nagyon büszkén vállalom, de nem vagyok benne biztos. Robeszállsz a fejét, szerintem az infoszóltában majd visszatérünk erre a kifejezésre. Szóval kisképernyős eszközökön is lehet vásárolni, vagyis áruházá válik az okostelefon. De sokak számára már gyakorlat, de mennyire? A mi mérésünk szerint már bőven több mint három millióan vannak azok Magyarországon, akik ilyen kis képernyős eszközöket használnak netezésre. Ez ugye döntő többségben okostelefon telefon jelent, Viszont az utóbbi időben még intenzívebben nőtt a tableten internetezőknek is a száma. Az a szerint már egy millión is több így van. Igen. Ugyanakkor az a, aki a táblagépen internetezik azok jellemzően okos is interneteznek. Ilyen értelemben átfedés van a két csoport között. Sőt, mint kiderült a kutatásokból, a vásárlás is még egy egy harmadik eszközt a személy számítógépet is bevonja, de erre majd később térünk vissza. Hát igen, ugye alapvetően az internetes vásárlás nyilvánvalóan a számítógépen alakult ki először. Most is ugye az látható, hogy azért ma mint egy 5 millió internetezőnek a háromnegyede, de jellemző az, hogy valamilyen rendszerességgel vásárol interneten, illetve ugye az látható, hogy az 5 millió internetezőknek egy a többség azért már szokott interneten vásárolni, és azok, akik egyébként rendelkeznek valamilyen kütyüvel illetőleg ezeken a kisképernyős eszközöken interneteznek is, az ők. A egyébként nagyobb azoknak az aránya, akik úgy általában interneten vásárolnak, nagyjából a háromnegyedét jellemző az internetes vásárlás, viszont a többségük azért még nem a kutyút használja erre, hanem a számítógépet, laptopot. A mi mérésünk szerint azért egy ilyen 20-25% azoknak az aránya, akik kisképernyős eszközökön interneteznek, ez 750 ezer embert jelent jelen pillanatban. Én nagyon élénk, emlékszem arra az időre, 7-8-10 évvel ezelőtt erről beszélgettünk veled, amikor még felfutóban volt az internetes kereskedelem, hogy a bizalom, volt a legfontosabb probléma, hogy nem bíztak az emberek abban, hogy megjön-e az a termék, ha átutalja a pénzt, akkor odaér -e az üzlethez, vagy az üzlet megkapja ezt az összeget. A bizalom terén most mi a helyzet? Hogy a kis eszközét használja valaki vásárlásra, vagy sem, az már kevésbé a bizalomnak a függdénye. Mi úgy látjuk a kutatásunkból, és azt gondolom, hogy a józanész is ez diktálja, hogy itt sokkal inkább a kezelhetőség lehet az, vagy a rossz kezelhetőség a nem felhasználó barát felület. A kis a kis ténylegesen kis. Ami esetleg ne, ami miatt nehezebben kezelhető egy webshop. Ilet az is a probléma. Nem jól. Nem lehet érteni a szövegeket kevés az ábra, vagy nem lehet jól navigálni, nem lehet áttekinteni, hogy hányféle póló közül választhatok. Akár az is lehet a probléma, és olyan nyira hogy lehet, hogy valaki egy bizonyos webshopban szívesen vásárol mondjuk az okostelefonján keresztül, egy másikban pedig nem, mert úgy érzi, hogy nem elég jó a kezelhetősége. Itt nagyon fontos, és ezt látjuk, hogy a többség abszolút elvárja azt, hogyha egy ilyen eszközön keresztül vásárol, akkor az a. Webáruház, vagy az az oldal, aminek a kínálatából ő választana, a felülete legyen optimalizálva az ilyen eszközökre. A többség azt mondja inkább, hogy az is elég, ha nincs alkalmazás, de a böngészőben, tehát ha a tableten, okostelefonon, a böngészőben megnyitom azt a webáruházat, akkor az oldal úgy jelenjen meg, hogy valóban arra a képernyőre legyen optimalizálva, és áttekinthető legyen, lássa a kínálatot, ne vessen el, ne legyenek kérdéses részek. És ha ilyennel találkozik valaki, akkor sokkal nagyobb eséllyel vásárolhat, hogy mennyire az látszik abból is, hogy mint egy félmillióan vannak azok, akik még soha nem vásároltak kisképernyős eszközön, de volt már, hogy elkezdtek. Tehát az leültek mondjuk olyan céllal, hogy ők vásárolnak okostelefonon, de pont a nem jó kezelhetőség volt az, ami elriasztott őket a vásárlástól, mi történt, leültek inkább a számítógép, és megvették úgy a terméket. Mi azt mértük, hogy a kütyün vásárlók egy hatodával előfordult már olyan, hogy úgy gondolta, hogy egy olyan szituációban vásárolt meg egy terméket az okostelefonja, vagy a táblagépén, hogy ez egy teljesen hirtelen döntés volt, valóban egy impulzus vásárlás, és lehet, hogyha 5 perccel később már a számítógép elé ülve nézte volna meg a kínálatot, akkor már nem döntött volna a vásárlás mellett, de abban a pillanatban ez egy jó ötletnek tűnt. Tehát például ezek az emberek, vagy ezek a vásárlások lehet, hogy nem születtek volna meg, hogyha egy olyan felettel találkozik az illető az okostelefonján, ami elriasztja őt a vásárlástól, mert később a számítógépes felületen már nem gondolta volna azt, hogy meg kell venni azt a to make it. A mai műsor véget ért, de két hét múlva újra jelentkezik a digitális Tok mindenkinek. Ízelítő a témáinkból. Lehetséges-e a fénysebességnél gyorsabb adatátvitel? Aztán a nyelvjárásokat is megérti, sőt a gyalogosokat is látja a Ford hangvezérlésű autója. És még szó lesz a szívdobbanásokat interneten közvetítő hálószobai kutyyről, az érzelmeket értő robotokról, az SD HD 4K felbontásról, és a színvakokat segítő high-tech szemüvegről is. A korábbi műsoraink újrahallgathatók a Vipkeszt.hu oldalon, ahol az társaság elérhetőségeit, például Facebook oldalának címét is meg lehet találni. Várjuk a hallgatóink hozzászólásait, javaslatait, kérdéseit. A DTM asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. A műsor fotóit igazi vialet készítette, önök pedig a Facebook oldalunkon láthatják a képeket. Az asztaltársaság tagjai voltak ma Justin Viktor, Keleti Artúr, Kovács Tücsi Mihály, Kuru Cimre, Pintér Róbert és természetesen Szilágyi Árpád. A hangtechnikusunk Soltész Levente. A Szignál zenét Lukhesnek köszönjük. A műsor további segítői Cinege Levente, Girószász Roland és Kunovics Anita. Számítunk az önök figyelmére legközelebb is, viszont hallásra.